Gracias, queridos oyentes. Un bocadillo, sustiños de tempo pero empezamos. Como cada semana, como cada fin de semana, pues como saben saben ustedes, aquí con todos vosotros, dos oriños de radio en galego, siempre en Galicia para todos vosotros, no 104.6 da FM aquí en Radio Cornella. La semana pasada parece que por culpa de cuestiones radiofónicas, Eh, eh, deportivas eh, eso. Non se puido emitir o programa pero, de sempre Pero hoxe se estamos aquí O pedo gañón. Queridos ointes, benvidos, moitas gracias Aquí no control técnico Temos como sempre o noso técnico Kiko Belinchón E o meu carón aquí Armando Moi boas tardes Armando Moi boas tardes a Kiko A ti e a toda a audiencia Que xa penso que xas aí No, no trevello este Como digo eu Ah, pues ya no a vernos que nos pueden ver perfectamente hay... y nos pueden mandar saludos ah, entonces ahí no facebook eso, hay... eso. Sí. así que muy buenas tardes a todos bienvenidos queridos 20 vamos a poner un boca de música para intentar comunicar precisamente con galicia que queremos hablar con un grande <risa> la poesía eh, con un... ah, yais ya, amigo si ¿Sí? un galego de pro vamos a la <risa> Non teño pan que comer nin viño para beber nin teño donde dormir mái rico non podo ser teño prata, teño calderilla cobre de todo esto abundante so de amores que esto flore baixamos a música de Xavier Díaz, de Xavier, ¿no? Xavier Díaz, danos pe para poder falar con un, como íximos antes, con un grande da nosa cultura galega da poesía, eh, Antón de Guizán. Hombre, saudámoslo cordialmente. Buenas tardes, Antón. Ola, que tal, como estades? Boa tarde, benvido, moitas grazas por, por atendernos eh, Moitas felicitacións por ese Traballo grande que estades Facendo, eh, que sei Arredor dunha comarca extraordinaria E ao mesmo tempo tamén outros, outra felicitación Máis porque estás convidado A, a participar en Padrón Nun grande evento eh, sí. de, de importancia eh, Cultural importante Ah, bueno, vamos a ver uno, eh, Simplemente vou de espectador, eh non é que vaya a intervir ni nada de eso simplemente vou despertador de aquí con unhas amizades é, é, coa familia e mm -hmm. bueno vamos un pouco porque nos ten moito interés non? carquera homenaxe a un grande da literatura como a literatura galega como foi Darío San Cabana, pois oh, achei vale. que vale pena, ¿no? Claro que sí, intenté uh, eh si, si te so corsión de, de falar con eh e, preguntar algun cousa, eh recordar algo, podes dicirlle que foi o primeiro gañador do noso premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, con uns oh, eh? con uns sonetos fantásticos. Bueno, que que que de feito pues, que, que admirábamos moito e eh, que queríamos moito, que además participaba moitísimo precisamente coa nosa asociación Rosalía de Castro de Cornelha. Bueno, a, a nosa chamada eh precisamente por un traballo que estades a facer esa eh, es nova poesía guitirica eh, sí. que mm, a segunda feira do libro de Villalba que ademais tendes como como tiñestes como eh, pregueira especial a unha grande tamenda de poesía, non? Bueno, eh, vamos a eh, eh entonces... Vaya temos aí un bocadiño de, de, de problemas, porque, claro, como estás desplazado, pois, lóxicamente a cobertura non, non é moi boa. Pero, bueno, sí, sí. a ver se si agora luz airado é a que fixo pregón, ¿verdad? Yo cabe unha honra que unha poeta da nova poesía galega, Gustavo Pregón, da Pera d'Oliva Vilalba, na súa segunda edición, pois nos sentimos todos honrados moi alegres por ela, porque un reconhecemento a súa calidade e tamén, e, bueno, o seu valor como vecina de Vidalba, pero ao mesmo tempo, de alguna maneira, nos representa a, a todos os, os membros da nova poesía galega e tibica, e ao mesmo tempo tamén a esa nova poesía galega e xairega, non? Mm -hmm. Entón, pues, eh, estamos eh, moi contentos con este reconhecemento que se llefai a luz airado. Nos o que imos a facer é a comentos do mes de xullo, o próximo mes, os días 1, 2 e 3, é xa a segunda edición do Festival de Poesía Guitirica, donde pensamos juntar un montón de poetas coas súas novedades literarias, música, tamén, eh, eh, pasarruas poéticos e unha xea de actividades para gente eh, adulta e tamén para os nenos. É. Eh fálanos algo máis de desa de nova poesía de, de, de, de moitísimas cousas que tedes que tedes Antes a, tamén había m, m, colgabades eh, poesías nas farolas, sí. tamén sí, m, eh, moi, moitísimas cousas, non? Claro, nós eh, promovemos unha serie de certames, un é o de poemas pendurados das farolas que este uh -huh. ano está coincidindo coa jornada rosaliana de Vilalba. Uh -huh. agora vamos eh, a empregar, non, neste... De festival de poesía, aparte do premio de poesía Díaz Castro, o premio do certame Vilariñas de micropoesía, no? ah. que van a quedar tamén colgadas nas parolas de Itirí. Pero, Pero tamén estamos promovendo novas publicacións, como foi o libro este primeiro de Luz Airado, o de Instintos, o primeiro libro de Moncho botas que entrevistache desde o outro día eh, na Vosa Radio. Sí. Eh, ahora vai a salir outro da Inoa Conde, outro de María Xosé Lama, e ah. estamos agora pues, promovendo Eh, bueno, obras eh, singulares eh, de xente que está chamada a ser importante dentro do que é a poesía galega. Algúnas xa é moi importante, claro. Claro, claro, que si. Sí. Eu interrompo porque resulta que precisamente un deles Fran Fernández Dávila tamén foi outro premiado no noso premio de poesía Rosalía de Castro. Eh, eh mm. tamén coido que tendes a Teresa Ríos, non? O sea que... a Teresa Ríos gañou este ano o de Vilariñas conxuntamente con Eh, Fran Fernández Dávila e tamén María. con María Álvarez Landesa que acaba tamén de presentar bueno, de editar un libro eh, coeditorial Medulia que vai a presentar tamén o festival de... Bueno, eh, eh como facedes para poder te, te, ter tanto te, tanto exitazo, yo ao mesmo tempo eh, eh, que, que, que tipo de financiación tedes, porque a verdade é que nos nós facemos eh, mm, palillos bonita, pues, sí. palillos para poder ter para poder ter este este premio de poesía, sí, que levamos 36 anos facendo este premio de Rosalía de Castro, pero que a verdade é que vos aparte do, do premio económico que pode tamén entregades unhas figuras de Vicky de, de, de Vicky ribadulla, me parece, non? Claro, sí, non se eh, a financiación que temos é cero eh, nos? É un grupo, grupo heteroxenio, non estamos constituídos como asociación oficialmente e o que facemos é eh, chegar a acordos e a convenios coas institucións para cada evento que facemos O que facemos é negociar pues, co Concello de Viquirinto, coa Diputación Provincial ou a Xunta de Galicia dependendo do caso en algúns casos, pues, tres, ou con máis, uh -huh. ou incluso con unha empresa privada, como pode ser GADIS, uh -huh. e, de desta maneira, pues, vamos financiando cada evento que, que promovemos, uh -huh. e va contando, por suposto, eh, bueno, con o apoio altruista de, de moita xente, de moitos compañeros e compañeiras, e eh, eh, tamén, pois, eh, bueno, eh, o traballo arreo, eh, digamos, o sentido que nos gusta chamar, que o traballo comunal, non? De todos, sí. para sí, claro. ir sumando, non? E... Eh, E a verdade que estamos bastante contentos co resultado, levamos sete anos traballando e cada día saen máis cousas sí. intentamos facelo con toda a humildade eh, posible eh, e ir sumando cada niño, pois, pues, alguna cousinha máis sí. eh, Bueno, e eh, facendo cousas con toda a ilusión que podemos. Que que hai que felicitarvos, de verdade que é un traballo enorme. Teréi que pedirse axuda ou por lo menos que me a, a, facilites contactos para ver se son capaz tamén de conseguir a, a, a ver se cae algún cousiño, alguma muieciña por aquí tamén para poder axudar ao <risas> nosso premio. De verdade que é unha felicitación enorme, eh, eh, de verdade que que envídivos, vos mídia sanas, lógicamente, non? Bueno, pero isto pasa, non se eh, intentan sempre, o temos como lema eh, sempre sumar, ¿no? Ver claro. boas bueno, coaxeos con todo o mundo ajudar e colaborar a todo aquel que nos pide na medida das nosas posibilidades eh, e simplemente pois, eh, bueno, ir así non, non tolear, intentando facer máis do que podemos claro. e que aquelas cousas que facemos pues, intentaras facer o mellor que sabemos no? uh -huh. e eh, <risas> eh, bueno e hasta agora xa te digo non nos deixamos porque vamos sumando amigos cada día hai xente que nos pide vir os, nosos actos, nos pide presentar libros, mm. nos pide xa, nos chaman, eh, moitas veces eh, hasta non hai cabida para atender a todo o mundo, non? Porque claro. a día de, por sorte, pois xa é moita xente a que que contacta con nos ¿no? Claro, claro. no... Intentamos, intentamos complacer a todos. A, a alegrámonos muitísimo e de verdade que nos facémonos no eco desse de, de voso traballo enorme. Eh, eh, por certo, mm, o, o libro que mencionabas era 21 poetas do século 21, ¿no? Sí, bueno, hai un libriño, unha, unha antoloxía que non enosa. Esta antoloxía eh foi promovida por pola eh, Edicións da Aire, eh é coordinada por Carlos Aire, Caron... pero Carlos Daira da xuntou a 21 poetas nacidos despois do ano 2000, digamos que ses poetas eh, que naceron co século, ¿no? Sí. Eh en Galiza e que están chamados, si non todos, eh alguús deles a ser referencias no futuro, non? A nivel da poesía galega. Uh -huh. eh, algún algun algun e algunha rapaza eh dese dos escollidos nesse libro xa son hoxe bastante reconocidos, sí. eh, por lo tanto eh, eh Como dín Xurxo Souto, en Galiza hai eh, músicos e poetas por todos os sitios, non? Claro. Eh, somos unha potencia, non? En poesía e en música. Uh -huh. E polo tanto, onde hai moito, tamén hai moito de calidade. Tamén, eh, tamén. Eh, eh, moitas veces o difícil, hai moita máis xente que eses 21 seguramente, uh -huh. pero ningún deses 21 poetas novos eh, sobra nesa antología, non? pois enoraboa, de verdade que sí Por certo, enoraboares en enoraboa noutros noutras, noutros aspectos, en outras cousas, ANPG caracterícese porque non sómente é poesía, sino que ademais presenta libros, non? Acabo de ver hai un pouquiño, mm -hmm. non sei se si foi onte, non sei, un libriño que que, que presentastes de sei de Pastora Veres, a a, a Lareira de Sonhos, non? Bueno, eso xa foi o ano pasado. Mm. Eh, foi un libro que realmente que nos promoveu foi a asociación de la Reira de soños dos pilares de Guitirí eh, Pastora Veres, por forma parte tamén do grupo da nova poesía guitirica, e isto foi un trabalho antropolóxico eh, arredor da parroquia do poeta Díaz Castro no? eh, mm. bueno, un pouco a historia, a antropoloxía de esa parroquia contada polos seus propios eh, actores polos seus propios protagonistas son <coughs> a memoria viva De esa parroquia que uh -huh. é unha parroquia representativa de calquera outra parro parroquia do rural galego é uh -huh. mesmo do mundo pero coas súas peculiaridades ¿no? uh -huh. eh, eh, o acerto é que o libro pues, eh, foi un éxito uh -huh. eh, é casi hoxe ese libro unha referencia para toda a terra xa eh, e polo tanto estamos moi contentos co resultado do libro, coa súa aceptación uh -huh. e todo o cariño que se generou ao, ao, ao redor tanto da producción do libro como a súa posterior promoción de vendas. Pois eh de en orboa, outra vez, de, escoita, uh, Anton, tes que sí. dicirnos por lo menos 5 cinc, centis, como dín os catalans, de, de, de, con respecto a esas xornadas irmandiños que tendes preparadas, pois para para, para a finais de, de, de mes, non? Ben. Sí. Bueno, eh isto comezou xusto o ano antes da pandemia, a Asociación Lar de Unta de Letanzos, coa que colabora a NPGA tamén, hmm. eh plantexouse pois recuperar un pouco o pé da Feira Medieval, a Feira Franca Medieval, que tanta, é tan referencial en Galicia, Feira Franca Medieval de Betanzos, mm. pois eh, facer unhas xornadas para, de alguna maneira, dar a conhecer unha serie de nomes medievais vinculados a Betanzos e a súa área de influencia. Mm. Ajá, aquela, aquela primeira edición, fixeras un homenaxe a María Balteira e claro. aos tres grandes xoglares da sí, zona de Betanzos, que sí. eh, esforan un éxito, non? E Por tanto isto, repetímolo agora Pero eh, Dedicados a Joan Branco ¿no? Un líder irmandiño Quizás uh -huh. o menos coñecido De todos os líderes irmandiños Da revolta irmandiña Pero posiblemente máis importante uh -huh. e, Como hai moito descoñecemento, Digamos que é líder esquencido Parece unhos moi interesante recuperar a memoria de Joan Branco E dedicar estas xornadas A este líder irmandiño E tamén poñelo en coñecemento da, da xente do comun ¿no? Que moitas veces o non o conhece mm, claro, claro. entón programamos unha serie de actos que son conferencias pois, un roteiro polo Betanzos medieval mm. tamén como non un recital de poesía irmandiña que lle chamamos uh -huh. e traeremos o autor do libro son Branco e a Grande Revolta Irmandiña, Franza Valeta tamén, Carai. pois darnos deste líder de desa revolta que é a primeira revolta campesina que tuvo lugar en Europa moito antes que a de William Gaw Wallace, famosa Eh, en Escocia ¿no? uh -huh. eh, sí, sí, sí. Que, bueno, supón yeah. eh, un fito histórico da nosa historia claro que sí e ademais, ademais aproveitar esa ocasión para poñer en valor a María Xoselamas ese libriño tan importante que, que se ha bastante mm, publicidade ou pelo menos sabemos algo del Un Corvo en Calda Loba ¿no? sí, esta é es unha obriña de teatro que pixo por encargo da, da coordinadora de asociacións eh, da, da, para a recuperación da Torre de Caldaloba enenza 9 entidades da Terracha. Eh agora parece unos que aparte de sacar o libro que foi financiado pola deputación e distribuído polo IESCA, pero IESCA non é un editorial, non podía cobralo. Si. Sí. Decidimos pois tamén eh sacalo á venda para que todo o mundo se poida facer con el. Ies... E xa está a través eh Editorial Medulia, promovido pola Nova Poesía Guitirica e que será presentado por primeira vez eh, en betanzos con motivo destas de xornadas irmandiñas, e despois, novamente, no Festival de Poesía Guitirica na semana seguinte. Carame. Así que, como vedes, eh, aquí é un non parar. Como dicimos eh, coloquialmente nos, a NPA non stop. <risas> claro que sí, de verdad, novo poesía guitirica. Por certo, o IES, eh, que hai que deciros nos ointes, que saiban que é un instituto de estudios chairegos non? Que, que, que está trabajando Arreo para en favor de nuestra cultura. De verdad de que eh, eso de unos armadanzas, como decimos, unos, unos inkedos por la nuestra cultura eh, que bueno, pues eh, eh a, a nuestra intención era eh, eso, comunicar contigo, felicitarte, sí. desecharte todo lo mejor. No queremos incomodarte demasiado tampoco, no te estar diga. Más que nada, más que que me preocupaba es que tuvieras un mal son por culpa de collerme viaxando, pero nada, non vos preocupedes, non incomodades. Ao contrario, quero aproveitar para agradecervos tamén a labor que está facendo en Cataluña, no? bueno. Porque, bueno, onde xa de ser tamén, pois como unha delegación da nosa patria, ¿no? Que eh... hai tanto galego, tanto galego en Cataluña, eh tanto calego que, que poido sacar a vida adiante gracias eh, uh -huh. a dar aís. Sí, so, fomos ben recibidos e eh, eh, eh, eh, eh, agradecidos por lo menos saber que, que, que, que bueno, que nos teñen en conta e entonces nos eh, pois pues, con non sé, convertimos ese agradecimiento en eh, en traballo común para que todo isto se coñeza, non? Pues, si eh, se si non fora por vosotros non non, non daríamos a, a coñecer tantas sinquedanzas e tantas eh, cousas boas que se están a realizar aí. Bueno, non vos a sabedes que non estedes aí para o que queirades, é que, bueno, todo o que podamos colaborar, pois é, faremoslo é, gostosamente, é, é por iso que non sempre intentamos, é, digo, sumar e apoyar, e, bueno, estar sempre aí para cando se nos precisa. Que pois aí, tanto que sí. Antón, que te agradecemos moitísimo, non te queremos molestar máis que eh, é unha conversa extraordinaria, fantástica, sí, sí. que nos pusestes ao a, a bueno, o día de, das cousas que tal pe, pensado de sí. facer. O sea, que, que todos os que que que se cheguen precisamente a, a esas xornadas sin mandillas o 26, 27, 28, 29 e 30 de xuño, non? Si, sí. que la pois que enganchen o día 1, 2, 3 en Guitirí o segundo festival de poesía guitirica entón, que teña eh, eh, ganas de cultura nos ofrecemos de sobredoses de cultura ¿no? <risa> sobredoses de cultura acompañada de boa gastronomía que aí non falta non falta <risa> no, no. <risa> xo en Galicia sobreenténdese xa xa, <risa> sí, claro que xa sí. pues, <risa> pois, <claro que> sí. <risa> por eso digo que donde está poesía, donde está a lectura, donde claro, a eso está primero, a cultura un pouco de tortilla de betanzos e despois un pouco de torta de millo de guiteriz, o poste xa é xente encantado claro. agradecerche muitísimo a, a tua participación e colaboración de hoxe eh, que teñas boa viaxe, felicitacións para ti e para todo o equipo porque ti son non estás creo que tes un equipazo carón No, eu Non é meu equipazo Formo parte do equipo so, Como formamos todos E xa digo, isto é unha, eh, unha entidade comunal sí, A ver se si somos capaces de achegarnos aí no verán eh, Degustar esa tortilla de betanzas tan famosa E algunha cousa máis eso, claro. ben, Pois nada, aquí nos tedes para, para o que quirades Unha aperta grande Igual Talónmente despedimos a mm, Antonio Guizán Antoni, de Guizán verdade, verdade, que é conversa fantástica si, si, ademais así desinteresadamente así como claro, se claro, explica claro. es que nos deu a saber moitas das cousas eh? o, o pergón de, de, de, de luz airado, bueno extraordinario digo que en Galicia, <coughs> en Galicia cultura hai, hai que saber buscala un bocadiño de música e de seguida voltamos outra vez e a min tanto che me dá e a lúa que a min maluna Entro do meu peito está e a lúa que a min maluna Entro do meu peito está cedeiro do meu lío